Plaça de Nou. Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts una setmana més al programa Plaça 9, el programa que cada dilluns fem als Castellers de Mollet i on a, a través de la sintonia de Ràdio Mollet, el 96.3 de l'FM, us apropem a tots els que ens esteu escoltant l'actualitat de, de la nostra colla dels Castellers de Mollet i també parlem de l'actualitat del món casteller en general. Ah, ens trobem eh, en... Eh, Arribats ahir que de la sortida que vam fer al Riberal, a, a Baó, a prop de Perpinyà, on vam estar aquest cap de setmana a les 7 viades aeronuvenques de, organitzades per l'entitat Aire Nou de Baó i estem eh, encarant la, que és la, la setmana que culminarà amb la nostra 21a diada i per tant eh, estem, eh, estem platòrics, eufòrics i una mica cansats però... Encara, encara hem de forces per tot el que ens espera aquesta setmana. Doncs eh, començarem, com sempre, pre presentant l'equip que fa avui el programa. Eh, començo avui per la meva esquerra. Bé, bueno, com sempre. Eh, a vegades començo per l'esquerra de l'esquerra i avui començo per l'esquerra. Eh, què tal? Eh? Tenim el Roger Parera, el president. Bona tarda. Molt bona tarda a tothom. Bones sensacions, no?, de, de tornada i d'abaó de, de i de, del que ens espera aquesta setmana. Sí, molt cansats. Recordo arribar a casa i no podia ni aguantar els ulls. O sigui, Estava sentat al sofà i em caia mort. Però molt bé, molt cansats, però molt bé. I il·lusionats per la setmana que arriba, eh, amb molta feina encara... Molta feina feta, algunes coses per tancar, però amb, amb ganes de arribi al divendres i començar la diada, també. Doncs eh, esperem... Bueno, estem com, com tot, no?, moltes ganes de, de que arribi la diada... A vegades també, sobretot eh, quan, quan has treballat pel paper també tens ganes de que passi, això també. Sí, sí, sí. és una sensació molt similar a la, de, a la, a la barra de festa major. Tens moltes ganes que arribi i el primer dia quan estàs d'allà dius «Ojalà s'acabi». Serà una, una sensació més o similar. Molt continuem les presentacions. Eh, tenim com cada setmana davant de, de l'ordinador el Joan Magómez. Què tal, Joan Magómez? Bona tarda. Hola, molt bona tarda. Doncs molt bé. Cansat igual. Uh -huh. El que passa que jo quan vaig arribar a casa no vaig poder estirar-me al sofà perquè tenia encara molta feina pendent. Sí, havia de triar, acaba de dir, unes dues mil i pico fotos. No Exactament, mal. havia de triar les 200, 200 i escaig que, que vaig penjar perquè si no després la gent em penja. Això ha de ser sí, immediat, sí, és que... ràpid. Arribem... Ja pot ser que estiguin tot el de setmana fora. Arribem a ullet i la gent una hora després ja vol tenir fotos penjades al Facebook. Que, que, que, com és la gent, eh? Com és la gent, eh? Eh? És la, la immediatesa <ríe> del... Bueno, em passa a mi a vegades que no penjo el podcast en la mateixa nit i el, el dia següent ja, ja triga algú que... Què passa, que no has penjat el podcast? Doncs ben bé el mateix. <ríe> doncs, <ríe> doncs cansat, però content, feliç. Mm. Doncs eh, ara, ara ho recordarem, que la gent... Eh, està obert al Facebook, al Twitter. Si algú dels que ens està escoltant i ha vingut a Baó vol deixar algun missatge de quines han estat les seves sensacions, que, com s'ho han passat... Doncs tot això ho comentarem en, en directe i, bueno, sobretot, la, la gent... No, no us talleu, uh, sisplau, que... Va, escriviu, que, que tinc ganes de llegir. Ens agrada llegir missatges. I, Exacte, ens agrada, part, però no em deixeu. A part, a part de llegir, és que també em dóna la sensació de que hi ha algú darrere d'aquests micros. Vols dir? Si no dic de moment que... Segur que sí, segur que sí. En el moment que ens deixen missatges és que... Sí. És, que és que hi ha algú, llavors tens una... Voldríem saber quants alguns n'hi ha. Un dia hauríem de fer una... Simplement dir hola. O dir m'agrada. Eh, com a senyal de que ens estan sentint. Ah, però és, és un bon espariment. Eh, hi, hi ha un enllaç, no? Ara mateix, un missatge... Sí, ara, un missatge, ara mateix un enllaç que entrada, farà 20 minuts. De, que doncs, el simplement posant una, un m'agrada significa a no veure, que... que li agrada l'enllaç, sinó que ens estan sentint a la ràdio. Però... Encara que no parlin, no, no diguin res. Doncs repte llançat. Aviam, tothom que ens estigui escoltant que, que, que faci un clic en m'agrada el... Al Facebook. Exacte. Doncs eh, continuem amb les presentacions. Eh, què tal, Juan? Molt bon dia per a tothom. Et eh, fa gràcies no, això que, sí, que sí. ens ha acudit? T'ens ha acudit ara en un momentet. Un ganivet d'aquests de canto que potser que, si surts del programa sense ningú m'agrada potser no. hi ha gent que t'està escoltant que no té la manera de fer-ho que m'agrada. Potser no? o sigui... eh, ens estan escoltant i clar, o sigui, no tinc un ordinador aquí. Clar, ni... per això, per no això. No tinc això, internet. O... No tinc... A les sortes no... que truquin? Però bueno, bé, jo bé, eh, també. Bé, bueno, ara he descansat, perquè el mateix va ser arribar a, a casa i no em vaig dormir fins que no vaig penjar el, Juan, el Joan Maral a les la fotos. <laughs> jo era un d'aquests que estava esperant les fotos d'Abaó. Mm. Però bé, també, no? content de, de com ha anat el setmana i també sí, suposim, sí, molt content, amb, molt molt molta, amb molta il·lusió de del que ens ve aquesta setmana. Sí doncs, eh, bueno, jo també estic molt content, <laughs> també t'encant. I, doncs, eh, acabo la presentació, qui us parles és en Bori, com cada setmana, i, tu, i tenim eh, els controls tècnics, al Dani Padilla, com també pràcticament cada setmana. Doncs, eh, en tots aquests i els que ens esteu sentint i que vulgueu fer, fer el programa amb nosaltres, doncs farem el pla No fins a arribar les, a les 9 del vespre, Eh, comencem eh, repassant horaris d'assaigs que com que aquesta setmana és la setmana de viada, hi ha novetats perquè la tècnica ha decidit reforçar el tema dels assajos amb un dia d'assaig més. Correcte. Aquesta setmana eh, tot el, hi haurà assaig dimarts, dijous i divendres. Dimarts i dijous, de 8 a 10 del vespre, al Centre Cívic L'Ore, a l'Era, uh -huh. eh, al pati. Com que el temps serà bo i farà bona temperatura, ja hem mirat el temps, sabem que farà bo, a ah, no ser sé que canviï la cosa, seran al pati del Centre Civil Lera, dimarts i dijous, de 8 a 10, i el divendres, de 9 a 11, al Mercat Vell. Aquest mm. i altres deiem al Mercat Vell, i ja sabem sí, el... tots el... Serà el... Divendres, 17 i dimensi, com sempre, sempre diem que la nostra seu social és al Centre Civil Lera, excepte els tres dies a l'any que fem la viada, que traslladem tota la, tota la seu dels castellers de Mollet al Mercat, Mercat Vell. Ah, que també cal remarcar que com que divendres a la tarda ja estarem al Mercat Vell estava pendent de confirmar amb la Gemma però gairebé segur que les classes de l'escola de gralles del divendres també seran allà al, al Mercat, Mercat Vell, Vell. Eh, Què més hem de comentar? Eh, les reunions de, de Junta i de Tècnica el que parlàvem el, ahir tornant, tornant amb el bus que tenim eh, aquesta setmana activitat cada dia no? tornem, tornem, de Baó dissabte a diumenge dilluns ràdio dimarts assaig Dimecres junta, dijous assaig, dijous assaig, i a divendres, divendres comencem diàleg. I dilluns estarem derrotats. <ríe> o, o no estarem. No, directament no existirem ja, totalment d'acord. Dilluns a 'ràdio Sí, bueno, sí els que encara estiguem vius, o estiguin vius, <ríe> perquè jo no sé sí, si estarem vius. No, dilluns mirarem de convidar gent de la colla que vingui. Sí, home, sí sobretot. I potser sí, ja. dilluns que ve tenim l'estudi ple de gent, i igual El tenim vuit. igual el tenim vuit, sí, perquè... Pot, pot ser que, que vingui molta gent, com que els que venim normalment no estiguem en condicions de venir, no vinguem. Llavors, igual li diem al, al Dani que posi una hora de música. Al sí. Dani, aquell, aquell és igual. Sí. Bé, doncs, eh, el que dèiem, en reunió de junta, aquesta setmana es farà el dimecres a l'horari habitual. Sí, ah, de 8 a 10. Esperant que sigui curteta, uh -huh. perquè ja tot està lligat, hi ha tres o 4 detallets i, i res. Serà dimecres de 8 a 10, que més i menys. Mm. I la reunió de la tècnica que es farà, suposo que als voltants del, del Mercat Vell, perquè ja estarem allà, uh -huh. i si l'assatges allà, doncs eh, suposo que en algun, en algun local de, de per allà. Eh, què més hem de comentar? Com, eh, recordar els telèfons per posar-se en contacte mm. amb la colla el 93 579 41 16, és el contestador automàtic del nostre local, i el 6 15 384 482, que us atendrà a les nostres relacions públiques del Lani Contreras. Uh, també per posar-se en contacte amb nosaltres o tota la nostra informació, en el nostre web, www.castellersamullat.cat. Sí, aquí. El que passa que aquí el, el web... Eh... És una mica més complicat trobar informació recent. Informació recent, bueno, a veure, a la nostra web també hi ha el Facebook, Clar. també hi ha el Twitter, tot això ja ho, té, ja ho veus, per mm. qui no tingui Facebook i Twitter, si entres a la web també ho veus tot això, però és cert que la informació que ja és molt més estàtica, molt més de la nostra història, les nostres tradicions, de nostres contactes, mm -hmm. etc, Si vols una cosa més... Sí, més no inmediata. està actualitzada. No, a veure, perquè ara tota la informació <ríe> està a Facebook, vull dir, sí, sí, no. no té sentit posar-la als dos llocs, o un lloc a l'altre, i Facebook és molt més immediat. Mm. No tothom té Facebook però el nostre Facebook és públic. Tu, tu, tu, tu, tot i que no tinguis Facebook, poses facebook.com barra castellers de Mollet i el veus. Igual uh -huh. com si tinguessis Facebook. Vull dir que és, no la, que gràcia, és, és, la, és la gràcia de Facebook, sí, sí, la nostra Que la pàgina web no està con nostra actualitzada. Però perquè ja el Facebook ja però... fa, aquest, ja fa aquest, aquest espècie de servei, no? Uh -huh. En tot cas, el correu, com ho comentaves, inforoba castellers de Mollet.cat. Uh -huh. Que això sí que està actualitzat i revisar... Sí, això sí, que... l'acompany també entra l'Anny, el Tònic i jo, hem revisant el correu. Mm. Uh, també si voleu participar en directe al programa mitjançant les xarxes socials Aquí teniu el, el Joama, com hem dit ah. Tenim ah. algun ah. màgraf allà ja, o encara no? Tenim uns quants, tenim uns quants Tenim la neta, que diu que el seu val per tres eh? ah, bueno, El Cristian, el Garlac, eh, la Maria Domènech eh, Uf, mira Tenim un, dos, tres, quatre, cinc, ah. sis, set, vuit Vuit, però un val per tres els bueno, doncs... pues quants ja, de moment, eh, portem 3 minuts. Bueno, doncs, veus, ja ja és això, doncs, hi ha algú a l'altra banda. Hi ha algú, sí, <ríe> si més no, 7 o 8 persones. Doncs, si sí, a part d'això de fer m'agrada voleu comentar alguna cosa d'aquest cap de setmana passat a, a BAO o sensacions o coses que voleu comentar de la, del que ens ve de la nostra dia, doncs, tenim obert el nostre Facebook, que recordem és facebook.com barra castellersdemollet, uh -huh. o bé tenim el nostre compte de Twitter. Què és, castellemollet? Mollet? Uh -huh. Doncs eh, també podeu sentir el programa en directe com cada dilluns de 8 a 9 del vespre a la sintonia de Ràdio Molleta, el 96.3 de la l'FAM i la repetició del programa que és cada dissabte d'11.30 a 12.30. 12 I també podeu sentir el programa en el moment que, que vulgueu sempre i quan tingueu internet. És eh, mitjançant el podcast, que és la gravació del programa que pengem també els enllaços a la, a la nostra web, al Facebook i al, i al Twitter. Uh, doncs eh, acabar les presentacions entrarem en matèria que avui avui tenim tela parla, parlant de les coses de casa Bé, doncs eh, entrem en matèria, comentant les coses de casa, i com... Què passa? T'ha sorprès no, no. alguna cosa? El separador era una mica llarg. Ah, sí, sí, no? Et una així, mica no? llarg, que era la cortina d'entrada, o què? <ríe> perquè pensava jo, hòstia, ara no estava empanat perquè estava lluny una altra cosa, i dic, portem tres minuts, no, amb el separador? <ríe> no, home, no, no, no tant, no tant. Oh, cinc. <ríe> bueno. <ríe> <ríe> <ríe> bueno, que el, el comentari del Dani, que no, només el sentim nosaltres. No, només el sentim nosaltres. <ríe> Bé, doncs eh, comentem les coses de casa, fem una petita valoració de com van anar els assajos de la setmana passada, doncs assajos eh, va, decantats, com, com diem. És que fem un comentari de com cada setmana, eh, dedicat a, a la propera actuació i treballant també de cada viada i també inclús una mica més enllà. Mm -hmm. Sí, sí, home, evidentment. No, no tot és... A veure, la gran majoria, diria, no sé si un 75% de les proves són enfocades a... Bueno, potser en passo un 50% a diada, un 40% a la pròxima actuació o més o menys i l'altre d'aquest 10, 15, 20, 11, el que tu deies, no? altres cosetes que es poden anar mm -hmm. Sí que hem notat que com l'assistència als assajos, doncs, eh, a mesura que s'apropa a diada, doncs, eh, va, va incrementant-se i esperem que aquesta setmana, amb aquest, tot aquest eh, reguitell d'assajos que, que hem comentat, doncs, que, vingui, que vingui la gent i que s'animi perquè... Aquest eh, diumenge tenim l'actuació per nosaltres eh, la més important de la, de la temporada, que és la nostra, la nostra dia, i per tant eh, esperem retrobar fins i tot eh, castellers que només es poden apropar a, a la colla doncs, quan, quan és diada, perquè les seves activitats i eh, obligacions no els hi permeten, i per tant els esperem a tots aquesta, aquesta setmana. I... Anem a comentar ja realment el que, el que va passar el cap de setmana, dissabte, a migdia, per... vam quedar al lloc habitual de Cadada per anar cap a... per anar cap a Baó. Cal dir que anàvem amb un autocar que era de 60... 60 61 places. 61 places, més uns quants cotxes. Sí, s'anarien 5 cotxes. 1, 2, 3, 4... 4 cotxes, 4 o 5 cotxes. Mm -hmm. Plens. Plens. Fins i tot en el meu hi havia 6 persones, vull dir que... Evidentment, el cotxo ho permet, no, te, uh -huh. no fèiem res il·legal. <laughs> I sí, eren 80 persones, aproximadament. Uh -huh. Molt bé, molt bé, molta gent. A veure, hi ha ja, eh, Igualant Sant Feliu, que l'última de Sant Feliu també eren 80 persones. Jo em sembla que són les dos actuacions que més gent hem, hem, hem, hem, hem, hem anat fora, la uh -huh. Goya. No recordo que va ser actuació fora de Molleta, en què era, sí, sí, sí, sí, 70 i arcs, sí, 70 i mitjos, però 80s, uh -huh. doncs no. Bé, bueno, és un indicatiu del que dèiem, no?, que cada vegada hi ha més gent, s'apropa a diari i també tothom, doncs, doncs surt més, no?, Vé més a les, a les actuacions. Mm, també hem tingut, com, com sempre, és som un col·lectiu que no sempre pots comptar amb tothom, lògicament, sempre, sempre falta algú, però també també et ve, et ve gent. La veritat mm. és que el que dèiem, una molt bona representació de càsteris de Mollet, amb eh, cap a Baó, a la Catalunya Lúcia, Pràcticament, toquant a tocant a Perpinyà, estava molt a prop. Sí, són 5 quilòmetres, em sembla, o 5 o 10 quilòmetres de Barpinyà. Mm. Eh, de Barpinyà. I, com sempre, ens van rebre els amics de l'associació sí. Irenau de Baó, que cal dir-ho que és que tenen un mèrit, aquesta gent, de veritat, perquè estan a tot arreu, ho fan tot... Eh, es pot trobar en diferents, eh, diferents moments eh, fent una cosa fent l'altra darrere de la barra servint eh, tocant el tabal, es posen al vestit de diable i fan diables i a més en, un, en una locali... o sigui, en un terreny d'un territori on històricament eh, costa Costa i a més clar l'estat francès eh, per, no sé, per, per història sempre ha, ha volgut... Eh, eliminar tot aquesta, mm. aquest tipus de cultura, doncs que hi ha un reducte de gent que, que reivindiqui, això doncs està, està força bé. Sí, sí, sí, tenen molt d'amèrit, tenen molt d'amèrit. A part és que, que deies, és, una és una associació que ho fa tot, mm. des dels sorollosos, que li diuen ells, que són els tabalers, diables, eh, castellers, capgrossos, i baixs que tenen també tradicionals. Falcons. Falcons, també. Uf, te, ho tenen tot, bueno, ho tenen tot a bord, en totes les disciplines culturals, no?, de... De, dels països catalans, en aquest cas, no? Mm -hmm. Doncs eh, vam arribar, ens vam instal·lar al seu local, i doncs eh, vam arribar, serien quarts de cinc, 5 de la tarda. Sí, la cinc, sí, sí. Més o menys. Sí. I després, doncs, ja, un cop deixades les coses, vam anar cap, a, cap al centre del poble, i uns quants van anar al bar, hi havia la canalla va estar jugant perquè hi havia dintre de les li deien diades aire novenques. Uh -huh. Un dels actes que hi havia organitzat era partides de bitlles catalanes uh -huh. i allà sobretot l' va ser la, la canalla que van estar no, van no, estar jugant. jugant i després eh, d'aquesta d'aquestes partides hi havia un acte cultural, que era una presentació d'un un llibre amb, mm -hmm. el, amb el seu autor. Correcte. Era un, un llibre tractat... Sobre la història... Un, un apunt històric de... De la zona de Vilafranca del Conflent. Mm -hmm. Bueno, a veure, era una... un acte cultural sí. reduït. Reduït. Vale, perquè eren, eren poca gent, però bueno, és una era una que la seva diada, evidentment. Sí, sí, sí. sí el, el llibre es deia La, la conspiració. Sí, sí, sí. I l'autor del llibre, Gerard Amiel, i era, era allà per parlar del, del llibre, de com va... tampoc va parlar gaire de, de què anava el llibre, perquè el, el seu objectiu era que la gent se'l compré, per sí. un llibre en francès, ho van comprar alguns de, que hi havia allà, però l'home era nascut a Prada, i parlava un català bastant acceptable. Sí, hi, havia, hi havia moments que sí que... Que costava molt seguir-lo. costava i al torn de preguntes, sempre doncs, si li, contes, li preguntaves en català, contestava en català, però hi havia gent que li preguntava en francès i contactava en francès. I sempre hi havia algú que... Bueno, heu entès el que... El que ha dit? No, que no, havia. Gaire. no gaire. Però bueno. Bé, més o menys entenia, també. Sí. El home ens feia explicar, ens feia, sí, feia, sí. feia entendre. Eh, després mm. d'això vam anar cap al local, que hi havia el sopar a les... Eh, vuit. No, a les 8 no, era... Hi havia un grup, em sembla, un grup de... Sí. Hi havia un grup de... Un, un, grup... un grup de Can Corel que es deien de Calaix. Ah, sí, Tres o quatre noies. Ah, no, això, però això va ser després del sopar, perdona. Sí, primer va ser el sopar, després del grup, el Correfoc, <laughs> i després d'un altre, altre concert. Sí, sí, sí. Perdoneu, sí, sí. Mm -hmm. A les vuit va ser el sopar. Mm -hmm. Correcte. Un pa amb, pa, tomàquet, amb, tomàquet, amb tomàquet, tomàquet i embotit. Tomàquet a la, a la seva manera. A la seva manera. Per però... no sabia si de-li pa tomàquet, però... Sí, sí, era, bueno, era pa i el tomàquet anava a par i... i... No, no, no era pa tomàquet. El tomàquet no estava a par. Era un pisto, allò sí. fet, d'artessà. Era una... Algo va dir que era una espècie com de pitirrana. Sí, una sí. pitirrana, un pisto fet d'ells, una vinagreta, sí. ni pots dir, ni pots denumerar uh -huh. qualsevol cosa menys pa amb tomàquet. Mm. Bé, bueno, ells feien que quan va morir, que ja per sopar van dir pan amb tomàquet. Potser és manera… No, no hi era, el pan amb tomàquet, era un… No, no, tomàquet per sopar no hi havia, la, sí. la gent ho entengui. Sí, sí. Hi, ja. hi havia un pisto fet per ells, que hi va haver gent que li va agradar molt, i va haver gent que si la vinareta no li agradava, pues naturalment no, no se la menjava. Però hi havia altres, hi havia embotit, i oli i sal. Uh, i el pan amb oli eh? que el pan també està molt bo. Després va haver-hi el concert del grup aquest de, de Caràs i va a les, havia de començar a sobre les 10, va començar una mica més tard, el, el corre a i, bueno, cal dir que aquest, aquesta, aquesta vegada sí que ens ha acompanyat el temps. No ha fet, no fet, no fet el vent que feia l'any passat, no ha fet, no fet fred, i vam poder disfrutar tots de, del recorregut. Jo encara me'n l'any passat, dàvem tres o quatre peces de roba, Uh -huh. o sea, era, bueno, com tots, era el, che, el Chico Cebolla, i aquesta eina va ser amarrat curta i estava perfecta, Vull dir, quin canvi de temperatura d'un any a l'altre. Bueno, una, una de les coses mages que, que, que ha hagut aquest cap de setmana és que hem pogut visitar el poble. Uh -huh. que L'any passat no vam tindre la sort de visitar-ho i aquest any hem, hem pogut fer tot un, uh -huh. un recorreu pel poble, tant amb ells com el que ha volgut passejar. Sí, sí, passejar. Era... Uh -huh. Hem conegut el reste del poble que l'any passat no, no sabíem el que era bo. Uh -huh. O sigui, ni, ni, ningú s'acudia ni en cotxe. Sortir de... de, de bueno, jo l'any passat sí que el vaig a visitar, eh, unes conèixer, sí, dissab, eh? dissabte a la tarda, l'any passat, mm. però és evident, evidentment que, que no, no, no et donava gaire gana d'estar al carrer, perquè amb el fred i amb el vent mm. que feia, però jo l'any passat vaig estar, no sé si va ser mitjoleta, voltant pel, allò mm. pel centre, no? sí, però bueno. Però no és igual que aquesta no, tarda, res, que s'ha estar tota la tarda al carrer. Mm. Inclús el diumenge... Mm. Diumenge al Cercavila, no va haver-hi diuris al Cercavila, no van fer res, ni van passar ja pel poble, ni van conèixer sí, la Casa de la Vila, la van conèixer perquè té el lletrero, sí, sí, sí. però la plaça no la van veure perquè no estava arreglada tampoc, però no estava tancada. Mm. Doncs eh, van fer el correfoc i també un, un correfoc molt, molt participat per la gent de la colla, que, que ja van anar preparat, van portar els seus barrets, la seva roba per per protegir-se i ficar-se al mig del corre a però des de Canalla fins als joves i gent una mica més. Pràcticament hi havia gent de tota... De tota la cosa, sí. Fins i tot la la Teresa m'està dient, no sé si és per mi pel WhatsApp, però diu, teníem dos guies molt majos ells. Ah, val. No sé si els dos germans bessons. Nosaltres vam tindre dos guies, sí. Vam tindre dos germans que ens van fer companyia durant tot el cap de setmana. Sí, sí, no, es... ens van venir a rebre i fins i tot quan vam marxar hi havia un que va sortir corrent fins, a... fins als afores del poble per donar-los al comiat des d'allà. Ah, sí, hòstia, que sí, maco. Sí, sí, sí, sí ja, sortien... ja havíem sortit al poble i ens trobem allà una... a l'última rotonda que estava allà l'altre germà. <ríe> Mira, eren, pecu eren peculiars, diria jo. Bé, bueno, peculiars. Algú em va arribar dir fins i tot entranyables, o sigui, com a mínim. <ríe> doncs eh, el que deien, vam gaudir d'aquest correfoc i quan vam, a, vam arribar al, al seu local hi havia un, un concert de rumba catalana. Mm -hmm. Amb un grup, els de l'Ai, que mm. escoltarem una peça d'ells en el moment que, que posem la, la pausa musical, perquè avui quina música posem, i he trobat això, Mira, doncs el, el grup que va tocar, perquè molta gent no el va sentir, perquè ja estaven tots per fora, que sigui el, el... fent diferents activitats. Sí, jo diria diferents activitats. Sí, sí. bueno, va haver-hi haver el combat de boxa, que, que sí. el Javi la setmana passada ja va trucar per dir que portaven guants de boxa, perquè la gent... Eh... Sí, sí, un ho pogués, ser, sí. pogués provar, i sí, sí, tothom, molta gent va, va estar provant. Va ser divertit, eh? Sí, sí, va ser. O sigui, era una altra alternativa al, al concert i Déu-n'hi-do, havia bastant públic. I a més a més hi ha fotos de la grada, que era la tatami aquell que hi havia ja que estava ple, ple, eh? ple, ple. De gent, sembla, hi ha una foto que sembla que estigui posant per la foto, però no, el que passa que el Juanma, suposo que estava a de, o sigui, al costat dels que estan fent boxa sí, i, sí. i, clar, estaven tots mirant cap a la càmera, però realment no estaven mirant a no, la càmera. No, no, no, absolutament. Sí, estaven mirant absolut. com es barallava algú que estaven allà, o sigui que va haver de tot, o sigui, va haver-hi diversos assaltos, va ser divertit, sí. No. Al final va haver-hi un moment que gairebé hi havia d'inscriure's i tot per, mm. per, per posar-se'ls guants. Sí, sí, sí. I al final fins i tot se'ls van posar a la canalla, però només per fer la gracieta de posar-se'ls guants. Sí, guant, ja, va estar més no controladets. No, no, no, no, no, i ara. Però va estar, va estar molt divertit. I després d'aquí, doncs ja cadascú al seu aire. El que va voler fer estava a tenir festa i el que va, anar, va voler anar a dormir van anar a dormir. I després de tot el que vam fer diumenge, parlem a la, a la segona part, perquè ja s'està acabant el, el programa. Hi ha algun comentari? Algun hi, ha, Hi ha comentaris. Eh, abans llegia que el, el vot de la, de la neta volia per 3, però bé, eh, tenim uns quants, m'agrades més, i la Maria Domènech parla del gran i memorable puls entre el Javi i el Juande. El Javi <laughs> diu... El, Juan, el, el Javi t'estima molt, diu que té bueno, Juan de tío bueno. Uh, I bé, en Garla comenta que, amb mm, d'altres paraules, uh, que el que succeeix quan s'acaba el sopar i quan s'acaben els castells bueno. és censurat, ha de ser censurat. Mm. Bueno, no hem comentat allò de la boxa, perquè Javi va trucar per dir... Que parla, sí, sí, sí, sinó, sí. Si sí. no No, no, comentat, que... no, no, no, no, està clar que no, no, no comentaríem res de, de, del botelló que van fer fora, de la festa, de la discoteca mòbil que van muntar... No, no, això no es pot no, comentar. Això no, això no, no es pot és... comentar i naturalment no ho direm I no, res, no? No es dirà, exactament. Però d'allò de, de més ja... Eh. Doncs eh, hem d'acomiadar la primera part, posem una miqueta de música i hem trobat una cançó del grup, Els de l'Ai, que es diu Burro Català. No som neus, pels camins vaig obligat, carregat d'enblat amb els ulls tapats. No ho podem fer tard, el senyor Pau es pot enfadar, el meu amul té por. Ya el vanciga ha trabajos pesados